دې کو فارو کې داسې خلک هم شته چې دوه زديان او عناديان دي اغه وي مونږ داسې اورېدلې دي او که مونږ اووړو مونږ هم داسې جوړول شو او دا پیغمبر چې مونږ کم کلا هو نو دا خو مالس کی سی می سیدینو ذاوت لالییم آیاتو نه کلم چې لوستی شي پهدي زمونږ تون نام قالو نودي وواي قد سمع ا ناممون ی کن اوېیدلی دا مونږ لَقُلْنَا مِثْلَ ذَلِكَ ننشو که مونږ او سوي ان هاذا الا اساطير الاولين ندي دا مگر کیسه دړم بنو تاسه کیسه راتوي ويس وی؟ قالو کلجدي ونا اللهم اي الله دادي مسلمانانو ته چیلنج ورکي چې تاسو په غلطه کتا سو کم پیغام بیانوي کدا په حق ده او مونږه نمنو نمنغ تباقي ګول نه يا دويم دي دوا کوي الله نه سوال کوي ذکر جم مشرکین خو الله منه کنا چې کله ابو جهل روانه دو د مکې نه میدان بدر تا نو ابو جال او داغی مرگری رالا تعلقو بے استار الكابہ دکابی غلافیونیو وَاِذْ قَالُوْ كَلَچِدِ اُوَیْلَ اللَّهُمَّا اے اللَّهُمَّا اے اللَّهُمَّا اَنْكَانَ حَازَهُوَا الْحَقُّوَ كَجَرِدَا پِغَمْبَرَ حَقِهِ ستار تارپنا دا دمانلو تا تیار نیو که مونگبان کانی راوارے که مونگبان عذاب نازلے نو نازل کا خود دی پیغمبر منلو ته تیار نیو دونه فضل کی زده او دی اللهम्मा ای الله ان کان ھذا هو کی چر توی دا پیغمبر حق او من اندیکاست عادت طرف نام تفہم تر الینا حجارتن من السمام نو راورې په مونږ باندې کاني د باران د کانو باران دا کان باندې راورې راو یا اوي اتنا به عذاب الیم یارت لوک مونږ ته په عذاب درناق باندي خو دی ته الله عذاب نو ور کوي داوله دا د دا یوشب هی جواب دی دل تخا و کان الله دا د یو هی جواب دی چې دی مشرکانو او دا سوال وکړه دې ټول حلاکلی نشو دی باندې په ټولو عذاب را نه غي دلته جواب کړي چې دا عذاب ندو مانعو عذاب زګر نه غي یو په مکه کې د نبی رسول سلام وجود مبارکا پیغمبر علیہ السلام په مقامو کرامکه موجودو نو چې کوم حال کو کې پیغمبر موجودی پغی پا الله پاک عذاب نه نازله او دویم استغفار کله قوم کې استغفاری استغفر الله پای باندې الله عذاب نه نو استغفار د مؤمنانو چماکيو او هجرت نه وکړي ياد استغفار نه مراد استغفار د مشرکينو چې په حالت د توب کې باغ استغفار کاو او پرانك او, او تنویر رحمت الله له په دی مقام کې بيان القران کې ذکر کړي چې کافرانو تم استغفار په دنیا کې پیدا ورکول شي ها کافرانو بیا استغفار کوي تا وګوره عذاب پیناراتلو ابو موسی اشعری وای چې د نبی علی سلام په زمانہ کې دو امانو یو پور او بل باقی دی تاریخ کبیر کې امام بخاری دا روایت نقل کړې و ما کان الله لیعذبهم رضی الله چ عذاب ورکړوي دی تا او انت او تطہ موجود وې نو دعا مانو یو امان پورته شو پیغمبر وفات شو او بل استغفار موجود دی و ما كان الله او نذيل الله عذاب ورکړوي دی تا وهم یستغفرون چې دي بخنه ختم و مالهم او ص عذر بده دیا الله يعذبهم الله چی دی تاوز پی الحال اللہ عذاب نور کئی سعوزر دی دی بیان دا سبب د عذاب وما لہم سعوزر دی دوی چی عذاب نور کئی دی الله اللہ الحال وهم یسد دونا او دی خلق منکئی د مسجد حرامنام وما کانو اولیاء او دی ندی اختیارمند دا مسجد الحرام دیو متولیاں دی یا و ما کانو اولیاء دین دی اختیارمن دین دی, دی, دی متولیاں دین دی دوستان د الله ان اولیاء وه متولیان دی د مسجد حرام مگر متقیاں او مشرکان دی یا دین دی دوستان د الله مگر تقوا والا چې چا کې متقو اینو دا ولی الله دی وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَيْكِنْ زِيَادَ دِينَ پُوِیِهِنَا وَمَا كَانَ سُوَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَا تا آیت دو مطلب ہو دی یو مطلب ادا دی چھ دی مشرکانو کو کونو شپیلی بے وال اغدیت عبادت چوے یا کله چې مسلمانانو تواب کوو یا منزونه کولا نودي به لاسون هم پړه کولو شپلی بوال یا بل مطلب د مشرکانو مو کوو خو ددي موز چې دی دی تغې پیدا د میلاوي د دی دا منزوننم د شپلو او د لاسو پرکولو غونته دي سنگ د ده والو او د لاسونو پرکولو سا پیدا نشتا دارنگی ده دی ده منزونو پیدا نشتا وما کانا سوالاتوم نو مزد دی عند البیتی پا خواد بیت کې کی اللہ ان مگر شپیلی او لاسونو پرکولو کلیپنگ فزوخ العذاب او کے عذاب تی تباویلش او کے عذاب بما كنتم تقرون فصواب ده هغه چې تاسو کفر کوه ان الذين كفروا ينفقون مالهم کله جديدان کې بدر ترات لا نو دارنګي دولت او سردارانو غيبا د یو ورځې خوراک په خپل ځمواني اغستو دیده خوراک په خفل زیمه داره کیا غستیو دین دولسو سردارانو چی یو رز بیوتن لغ کرتا خوراک ورکیو دو غلق خوراک نو خواه ازا یو تیم الوانو حا دارنگی اگه دارنگی چا تسریفا یو گود شربتا یو کجورلی گلنو دغم مشرکانو یو یو تن د یو یو رزی خوارق خپل لزيمه اغستې وو درزه به لسو خانه لا لو لسو خانه پلخ کر تا نیمه <troosh> <riot> میرازي تفسيري كبير کې وې نزلت في المتعمين يوم بدر دacije په جنگي بدر کې چې په خپل لزيمه خوارق اغستې وو 12 رجلا من كبار قريش دويم کول بګېدام او په سيرين ذکر کوي چې ابو سفيان او هده په موقه باندې 2000 کسان دوزار لک کر برتي کړي وو د مسلمانانو خلاف ا دې غونډه خرچا ابو سفيان په خپل ذمږه استو نو الله فرمای ان الذین کفروا ينفقون اموالهم کافرن مال لگی خلق په دین باندې باندې تره دي کار دی مسلمانانو صفه سبق شوه مسلمان تعالی څخه چل شوه دي دی ته بدین اسلام خپل پیسې ورن لگی ان الذین کفروا یقینا عکسان چې کفر کړي دي ينفقون اموالهم دي خرج کوي خپل مالونه لی یسدوا ان سبیل اللہ دیده پارا چبن کی خلق دلارېره الله نا الله د دې حال ما یا نه یي فسینفقونها زرد چې دی بخرش دا مالونه او ثم تكون علیهم حسرتن بیا بدی پدیبا د افسوسه ثم یغلبون بیا بدی مغلوب والذین کفروا او اگر کسان چې کوپر کړي دي الی جہنم یوخرون جہنم ته بجمکلی شي او بیا جہنم کې وسو شي لیمیز اللہ الخبیثه من الطیب دې د پاکي جدا کی الله مشرکان د پاک نه او اوږه زیدا مشرکان بازو لره فبازو فیرکم ابون راجم کی دی ټول لرا دندلې کی فیجعله فی فِي جهنم ابی گرځی په جهنم کې اولائک هم الخاسرون دا کساندی تاوانيان قل للذین کفروا و اے پیغمبره هغه کسان و تا چې کفر کړل او به داوت وتا ورکا دی انت هو کې د خپل کفر نه او د اسلام خلاف د جنگ کول نه دی يغفر لهم ما قد سلف ديته به ما شیغه چې دې کړیا و ان يعوذوا قدير اغرز کفرتا فقد مزق سنت الاولين يک نن تیری شوي طریقې دلم بنو د مکه بیا او حال بیان شوي کنا چېږي سره چا چې کړه او غنړي حلق شويستو وقاتلوهم کتال کوي د دې خلاف ته خلاب او جنگ کوي اے مسلمانانو حتا تردی پوری لا تکون فتنتن چبا کی پاتنی شي فتنه خازن معنا کئ چشي توحيد الله ل خالصا چ شرك پکني يا ترغي جهاد کوا چ شرك پاتني شي خا د جهاد منتها بسي د شرك ختمي دار چ مسله توحيد په عالم کې غورشي وَيَكُونَ الدِّينُ للله او شین ټول الله لرام فنته بس کدي مننشور یکنن الله فغ سا یا عملونه چې دی کوي بسیر لدون ک ذا دی ون توله کهدي مخواړلو مو مننانوو فمو پهې خبره پوهشي الله ملااکم الله ستاسو مولا د او نعمت المولى سخ مولا دي نعم او نعمت النسير او سخ امدادي دي واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واعلموا وزن بوك چمال غنیمت سره بس کوي د غنیمت د مال دلته تقسیمطریکې کار ذکر کوي او چې دغیر مسللم نه په جات کې مال کم د مسلمانانو لاسته راغې د مالې غنیمت وئ اوادی کې داسې مال تدیر با برکهته مال ویللی شو خو د لتر مسلمانانودي نه مرووهي زمون خلککو د خپل سکر وور دغ لا عمر وړي یو دغ نهصول کېي دا غنیمت مسلمانانو مال ته به غنیمت نه او غنیمت به حاصلېږي ال هغې چې مسلمانان د کاپیرانو خلاب بر پیکاری پکاري نو ته بیا غ کې ده تا تهله پاکونه غنیمتونه دا هغې در کوه او بیا غډیر بررکي وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ وَعْلَمُوا پُوشِئَ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ انما ما مَوْسُولَا يَقِينًا ما آغَا غَنِمْتُمْ چِتَاسُ حَاسِلْكِ من بیانیا شِئِئِن اے شِئِئِن نَكِرَا یو دا گندل اسطل قولی نی شِئِئِن مَامُولی که په غنیمت کېت لاغو تا وړوکې هم تسیزم حاصل شو نو ف نه لله خو موسهو د الله نوم د پااره تبر پس یقین د الله د پااره پهې پېنځه مدهپ غمبر دپارهسم لب ی وي ثبتې د سره ل کې پېنځهیس به شي نو یو سبې د سره لرکې او دا سوری سیمه به مجاهليو کې سکت شي دا پنزمه به چرته لاړه شي بمال الله اکبر ک كبيرره وعلممو ان نه مع غ نیمتون من شین واعلممو پو ش ک ننغ چې حاصل کې تاسو من شین سسیز په جن کولو ف للله يو موسهو ن خاص الله د پاران خو موص فن زمه بره خ ولیر رسولي او د پی غمبر د پاران ولز القرب د رتدارانو د پېغمبر د پاران ز القبان ماد د د نبی علیہ السلام د وفات نو روز تو باندې د غیصې ملاویږي ید نبی علیہ السلام فضیه سو خلیفہ شو کنه نبیادہ خلیفہ جک مرشتا داری نوې تو ملاویږي یادا حساب ا د پیغمبر په خاندان کې په وقاراو کې تقسیميږي ولذل قربا د پارا د دا در او د دا پیغمبر د اعتمادان او مسکینان او مسافرو ان کنتم امنتم بالله ایمان ساته الله وما انزلنا على عبدنا او هغه چې موږ نازل کړی دی په خپل بندبان دي يوم الفرقان یوم کومره ده دا راز د بدر زخه لذلك يوم الفرقان تبين مراد يوم بدر في جنگ بدر في مقجد الله سنازل كري يوم الفرقان يوم في آغا رزبان دي كما خامف شد ودل يوم دلد أبو جهل وان يوم دلد أبو وان يوم دلد أبو جهل وان والله على كل شيء قدير والله جدين فارسبان قدرت والده إذ أنتم بالغدوة الدنيا پدی ایت نو کې د میدان بدر یو نقشه راخې چې میدان بدر داغه نقشه سوو اېز انتم بالعدوۃ الدنيا کله تاسو په غاړه نږدې اې مومنانو تاسو مدینې ته نږدې وي او دا ابو جهل دلا بلعود و تلقصوار دیو اغا غالی لره دی دا مدینه نا پا لره غالا باندیو نو د مسلمانانو دلا مدینه منواری تنیز دیدا دا کفارو دلا لره تا او ابو سفیان دلا شوا اغیر دیخوا پا بلا لا راتاو که مکی مکرمه تخوا چې کما عام لار رات لگا نه مکی مکرمه تاج کما عام لار رات لا په اغ لار باندې ابو سفیان را نغي قافله اخوا راتو کا ور رقبو د دې قافلې نه مراد قافله د ابو سفیان را ګورئ از انتم د دین مراد دله پیغمبر وهم د دینه مراد دله دا ابو جهل کافره د ابو جهل ور رقبن مراد کافره چا دا ابو سفيان ابو سفيان نشام نه را روان دي تجارتی کافره دا وسره او ابو جهل د مکه نه را روان دي د ابو سفيان د دلي دل امداد تو وروزي حفاظت وروزي اذن تم بالعدوۃ دنیا کلج تا سوے پغاڑن از دے مدینه منوره تا او دا کو پارو پغاڑلری دے مدینه منوره نا ورغب او قافلہ تا سوداگرو خطہ روانہ او منکم ستاسنا تے سمندر پکناری بانہ رات او شوام الاو ستاسو میس کی مکہ نا ٹیم نو نکارو شوی رزن نو مکارو که داره ده مقرر شوه وی نو کی دیشی دی که کافران ده غرزبانی نورا غلی یا مسلمانانو ویلچه را سکارون مودی یا اخوا دیخوا خبره دا بغیر ده نیتینا میرا میدان تا که اللہ وی ولو تواعدتم که چرستاسو وادکڑه وی نو اختلاب بمکڑه وی فیلمی عادی په وقت مقرر کې والله کلې یغې الله مراً كانه مفوله لیکن الله تا سرجمه کې بغیر دوا دی دی دپاره چې بور کې الله خپل کار كانه مفعولا چې مکرر شوي دی او ل یخکه د دپاره چې مړ شي اغ سووک چې مړ شو او د دلیل نه یخیا او جووندي پاتې شيغوکه چې جوندې پاتې پس د دلیل نه وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينًا اللَّهُ چې د خامخا اوريدن کې د ارصام عليم په وارسام إذ يريکهم الله في منامك قليلا إذ يريکهم الله اے پیغمبرا کله چې تاسو الله او خو د دې تا, تا په خوف کې لگا پیغمبر خو بلیده چې دا کا پیران هو موټي ولو اراکهم کثیرا ک تاسو ته خوذلی ودی دیرا ل فشلتم او تاسو په اړه نبی او يرلا غلیوا چې دا خو ډیر زیات تیار ده کافرانو نو الله پاک تاسو دغه نساته له ولو اراکهم کثیرا ک تاسو ته خوذلی ودی دیرا ل فشلتم کمزوری شي وي به والله تانا زو ملابهموکړیو ف امرې په جن کولوکې والله نه الله حصللم لکن الله بس کې د کم زورتي ان علیمون بذاېسوور یقین الله پو دی پرو د س نوبان دی وز یوری کووهم في ون کوم کلچ او هو دل تاسو ته الله دی چې کله د્વાळा مخامخ شوي په اعینکم فسترګو تاسو کې لګ او تاسو اللق کار کی داغي فسترګو کې کلچي میدان اولګي دو میدان د بدر دا د بدر میدان دی دیغوانه صحابه کرامو لړزی دې غوانه مشرکان اولړ دي صاحب کرام 313 او دا پسونه دي دی کافرانو ته الله دی ښکارا کوي چې مردا خو او ټانګه مسلمانان دي دی, دی مسلمانانو ته الله دا کافران لیک کارا کوي چې مردا وي او ټانګه خلق دي ورځه په دیمره میدان ته شو دیمره میدان ته شو اوس کې کافرانو ته اول نه دی ډیر غوډه لوي کچر تا کافرانو تی دا مسلمانان دیر خودلوی نو بیا با کافرانو پشا باگا کولا نو الله رب العزت تا فدید یا لی را میدان تا کولا خبر سمجھت را لی؟ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ او کم ایخ کارک تاسو پر سرگ ددی کی لیغضی اللہ د دید فارج پورا کی اللہ فیصلہ كان مفعولات مقرر شبذام وإلى الله ترسل